Pablo Osteva, avui com a president de la Diputació, és nomenat boletaire d'honor. Què significa per vostè un honor, un honor molt gran de que doncs jo que sóc un mal buscador de bolets, s'agui reconeixe, en canvi la meva dona és una bona buscadora de bolets i en, en troba. Eh, per mi ha estat un honor doncs, que em convideixin a aquesta festa i la, la investidura com a volatària d'honor, a més a més acompanyats amb grans noms de la, eh, de la restauració com m'acompanyen en, aquest, en aquesta distinció que ens fan. No? Per tant, molt content. Eh, estar aquí, això és un privilegi, eh, és fantàstic i doncs tot, la, tot el que fa la cultura del, del bolet, que em podríem dir, jo crec que és un, és un bon element per projectar eh, turísticament el, el nostre país i concretament el Berguedà. Jo crec que estan fent una gran feina, de fet 56 anys fent-ho vol dir que hi ha una gent que s'hi ha dedicat durant molts anys i que ho fan molt bé, i aquí, bé, ens parlen de que som unes 6.000 persones, o sigui que això dona, dona eh, la, la, la dimensió del que representa aquesta festa i acostar la gent doncs, cap a, a l'orquedà. Vostè deia que no era gaire el buscador de bolets, però potser menjador sí. Sí, sí, jo menjador, gràcies a Déu, sóc menjador de tot el que em posi endavant. <laughs> Per tant, això sí, uh, m'agrada buscar bolets, però reconec que no en sé, n'he trobat alguns però no, no, no els ensumo, en canvi la, la meva dona si hi ha bolets en troba segur. Doncs això el diria president, uh, només una cosa, uh, vostè vindrà al fòrum aquest any? Uh, això mateix, ja hi vam quedar i allà serem si Déu vol. Doncs escolti, moltíssimes gràcies, suposo que recordarem molts vells temps, molts. temps en què van començar les ràdios municipals o que vostè estava al capdavant. Això mateix, sí, sí. Ah, jo, com que ja tinc algun any, ja m'ha vegat quasi de tot. Moltíssimes gràcies, president. Ens vorem al fòrum. Eh? al fòrum. Gràcies. Vinga, depèn.